Abonen eta ongi etorri metalgarrasira. Ongi etorri metalgarrazira antxete erratiko metalzai horiko benera eta bakarren ere, ere bai, hemen larogeita erratzi.zazpian, larogeita mar.bostean eta interneten bidez metalgarrazian.wordpress.com eta gainera Facebooken gaude, <laughs> facebook.com metalgarrasia eta twitterren ere bai, abildua metalgarrazia. Gainera kagu gmail, gmail, gmail edo esaten gmail. Bai. GMAIL kontu bat, metalgarasi arroba gmail.com non, ba, tokiguzti hauetan, entzutez gain, ba, edatze, aldezak ez dute, eta jarnei duzutena, ba, ez dakit, ba, proposamenak, edo e, argazkiak bidali, edo ez dakit. Horrein, azken aldian, bon, azken aldian, azken aldian, atzotik, harik garabiatzen kolaboratzaile berri bat. Zer, zeren aitorrek esan esan digu, ba, bueno, oso lanpeturik dabilela, eta e, metal, bueno, e, azteko makarra bere tartea ba, kolgatuan, zintzilik. ez da, euskeraz? Zintzilik. Zintzilik aturik. Zintzilik, jaztua. Zintzilik utziko, nos ba de jarkolga, zintzilik utziko gaitu. E, beraz, ba, bueno, ba, zu metalgarasikoen, zule txit eta polit eta rigarria eta ikaragarria ez? Ba, nire duzu metalgarasien kolaboratu. Al, Aldo nire duzu bezala, ez dakit, bidali biad, grabazio bat, edo talde bati, talde baten bati buruzitzegin, edo ba, ez dakit, ez, kontzertu baten kren, kronika bategin, ba, ba, poseri, e, bidali mezuren bat, edori, eta e, guk e, gustora e, jasoko dugu, ba hori ez, e, kentzen gaitu zuen lan guzti hori, ezta. da? Ai, Ez duzu lortzen inoiz galditzea Benetan Serio. garena bezela o sea, Alfer pare bat bezela Bai, beti ah, Baina, a ber eh, Beti egiarekin aurretikan Esan zian Ez nahiz goratzen nork Baina, eh, bueno, xabik Kuadriako eh, xabik esan zian Ez eh, dakin nork esan ziola Berak metalgarasea endaietik ezulen ez zuten Larrogeita beratzi puntoz azpian Ez zulen zuten Izan daitekin San, eh, Arraro egiten txai duanea... Gutze zigun hori eh, rekatua, hori ba, igotzeko teiatura eta aldatzeko antenaren horabidea edo zer. Bestela probatzea laroita marpuntu bostetik guanea... Entzute, en, entzuten duzun edo ez duzun entzulea, probatu ere bai laroita marpuntu bosta, <laughs> eta hor ere bai aterako gara. Eta, eta, eta... eta Zer, zer, zer gertatu daga? Ez da honetan, ganda, bastante mugimen dues sare e, sozial, sozialetan eta batez ere Facebooken porque ah. bestak daude utxik <laughs> <hazurra> Bai, bueno Facebooken eukiditugu para bate lagun berri Lenik, e, bueno, graipatuko dugu baina. bueno, Mikel Becerra eta Jim Etxebeste eta bai, entzuleak orain uh, hartu dugu nota eta hasiko gara esaten zeintzuk dira gure zaleak eta eta hori ba ne, ne bozutestuen dizten ateratsa saian ba hori <risa> eta ya eta bueno aipatzen dutu mugimendua litzateke ba bueno hastean e, euskal metalaren tartean aipatu zenituen herri taldekoek ba bueno, ikusi dute aipatu genituela e, jarri dute beraien facebookean Eta gainera, ba, kontaktuan jarri dira gurekin ba, denean bateiteko bate pres direla, esateko eta bueno, eh, ere saioarengatik, hasi sopozik eta mi esker beraie ere. Bai, batez ere eta mi esker, sobretodo dena rengañetik kan etortzen bazarete, bueno, etortzen bazarete edo lortzen badugu elkarrezketa bate egita, hori gustatuko litzagu ere, ba, ez dugulako oso maiz, ba, talde bat airean izateko aukerarik, eta, pospon, aprovechatuko dugu, ez, dugu entrebista oso seriurik egingo, baina, bueno, ba, ez dakit, baina eus, ba, barre batzuk egin, ez? Una risas, ba, ba hori, eta, eta, bueno, eta zer izango du gaur sumarioan, txef jauna? Baina, gaurkoan pozikoan gozara, berreskuratuko zu metal librea. Bain, etxera bueltatu naiz, metal librea! eta gero beno, ba eh nolasbait eh asteko makarra daren tartea betetzeko edo aipatuko deitugu ba bueno zuk suposatzatuz batez ere ba metal libre webune ezberdinak nik bueno ba musika ateratzen duen bi webune nagusiak bai pizka bat nondik ateratzen ditugun da, ez se e, abestiak ideiak edo edo pizkat hori ez hm da eta bestetik ba ni zure arte kutxuna ba, metal Libra balimadan ikgneria. Ber eskuatu bad berriz ere metal 16 eta oh, ba hor izango da bere pero... eta hori eta beste gehiago eta beti bezala ba hititza egiten duzuena el brutal brutal osaba edo el tito brutal ere bai dutzen didatena eta kristalan zenean da jarzuzendari eta produktoren lanetan Eeta orain hasiko garapixkate musikarekin lehenengo proposak eta, E, Kudai Talde euskalduna Euskaldunada e, Talde Euskaldunak Arezko Dorreak lanaren portada eta Bestien zerrenda da ezagutara zidu Amaika Besti Zosaturik egongo da Eta aurrengo hilabetetan e, Izatea espero dugu Eta segurunik metalgarra zean ba, Euskal metalen tartean izango duguna e, Hor izango, bueno, entzungo duguna Kudaiaren utxa hor Hor dago, Kudaiaren metalindustriola UTSA Metal Libra erekin, bueno, Metal Libra entartarekin berriro azten naiz, o azten gara, Metal Garrosian, e, eta horrengo honetan ekartzen duena Mortal Kombat taldea da, Mortal Kombatuai oso ondoen zundu zuten, Mortal Kombat da, bat, bueno, bideo edo pelikula txarren zaleak e, bazarete goratuko zuten Mortal Kombat dela, bueno, ba, bon, zen bideo e, bat da, eta hainbat eta hainbat pelikula atera dira, Eta, bueno, e, eka horrek hartzen dudan taldea, pues, hortik hartu du izena ez. Mortal Kombat, Belgradoko, Belgradoi iri zerbiarreko taldea dugu. Berea bestien letren eta txoriek inspiraturiko notako xoen e, ezagunak direnak. Hau bai, e, ondo, esan, bueno, ondo esan dut, baina taldearen hitz probioak dira, beraien web horri agertzen da, beraz horrela utzi dut, nire hiru ditu ez bat osoa Talde eta beratzigarren urt urteko aperiian sortzen da eta naiz eta hasier abesti naiko suabeek egin denbora joan ahala punk eh, influenzia oinarri bizal harturik letra konbatiboak eta zorrotzak erabiltzen hasi ziren ba, musika potenteago batekin. Gaur egungo ekonomiaren joera, komunikabideak eta kultura soziopolitiko nagusia dituzte txai bezala E, musikaren bidez ona den guztia ospatuz eta gaizkiaren aurkako borroka burutzen saiatuz bai, hau pentsatut eragutzen egunen posiblen, posiblen ula sartu bizka batez harrekada e, buruan eta ibili munduan tartean <laughs> da bastante bibe la bida, baina bueno entzungo duzute taldea eta ta, gustatuko zaizun ikustut Partaiden orkezpena neko originala dela esan dezakegu, lehenik kriki dugu, abeslaria eta gitarra ritmikoa jotzen duena, bere hobien artean 8-en hasiera eta bigarren munduko gerrako tanken konponketa dode, eta eroi bezala subzero izateak neri irabezina. Baterian eta hotxean tabla orkezten da, brandia joi bezala eta jainkoa heroi bezala dituenak. Laza dugu gitarra nagusian, dirudinez antzinako bizitzan faraokatua izanikoa, e, submarino raliak gogoko dituena eta konan eta, eta Steve Biden mirezle deklaratzen dena. Gera taldeko azken partaidea, basi uholea eta koroak egiten dituena. Dirudinez borroka bilakoan zen entxegu lokalera eta aurreko beste partaidea kaleratu zuen. Berak ez duen basua joan nahi, baina diruenez taldearen arauak ziren, e, ba horiek ez. Norbait kanporatzen duzu, bere, bere instrumentu hartzen duzu. Metala eta punka dira bere soinuaren zutaben nagusiak, eta gutxi gora bera atera, dituz, atera dituzten lanetan bidea umantzen dute. 2.000 edo 2.000 eta 2.000, edo, 2000, edo, 2000, edo, 2000, edo, 2000 edo garren urtean le, lehen demoak aleratu zuten, eta urte bat berandugo debut talbuna. Esmortz, es morts ondo satan morts nosna Zorka. bai eh nere serbia rapiskate erdoildu dago eh aurten eh orain de lastebazuk azken lana kaleratu digut no, bueno, aurkeztu, aurkeztu digute runda 2 udri e, lana entzu zen ere amairu abestez osatuta dagoena eta rock douak inoez baino nabaagoak dituena. Talde hau metalanoon metalgarzian metal tartean sarneza erraz ba, Taldeak taldeakzera zabesten duelako eta eta bueno hau e, be, be, gut disko guztietan ba, mantenduen gauza da ez dute ingeleseko koberrik egin. Bieo e, zuzeneko bideo batean ikiku e, panteraren... E, Cowboys Frongel la bestia den cover bat e dute baina ba, bere diskoetan bakarrik zue serbiera besten dute. Eh orokorrean gustatu zaidan taldea metal klasikoa eta e, rock eta punka hasten dute eta horrek oso entzungarriak bihurtzen dituztela uste dut. Eta zergatik ez ba soinu freskoa eta arina iruditzen zait. Soretxarrez letrak ez ditutu lertzen, eta uste taldearen alde garrantzitsu bat galtzen dudala. Eta hu, e, bueno, Free Metal Albums e, web horri aldearen amaten duenean ekin e, izietan egonez, eta berak esaten zuen, ba, e, talde interesgarria dela letra kulertzen baitu ez. <gülüyor> Miratuko dugu, haber, e, e, letrak aurkitzen ditu non baiten, porki ditut aurkitu eta, haber, Google-ekin itzuli alditzak egunez, estiarekin joan baino lehen bakarrik esan ba, Mortal kombaten diskografia Mortal kombatbend.com web horrialdean orki dezakez dueela e, e, Free metal Albumseko dali borrreri eskertu nahi diot ba, bueno, Berak eza gutarrantzina talde hau eta eta bueno, oso interesa iruti zait. Besterik baga, gabe entzungo duguna Txain, txain, ez, ez. ez, ez dutzi kasi izaten mila esker Servieraz, handel Nola izaten da, berra <laughs> <behin>. <laughs> Nik ez dakit, kasi barzen, no? <laughs> <laughs> Nik ingeles ez ditzaitu berraik Jove ah, Gero, gero, biratuko dugu eta gero jarko eh, San bezala entzungo duguna Mortal Kombaten Zetze granda abestia da Hor duzut nah. Ta! Foseta o bicho gizmeta. Novaño yendo por bizdin. Rapidinha nas tu papitiki. Merecimo musiquecinha. Ta! Que trasco cada teda. O desesse solete de vir. Te vas com Zez de Granda Tos pati eba xek strata Iba parada Zez de Granda Zez de Granda Zerbi eplvibaz Zez de Granda Zez de Granda, zez de granda, zez de granda. Este grandán, tu vida va a estratar, ibos y pararán, este grandán, este grandán, tu vida vivirá, este grandán, este grandán, tu vida va a estratar, ibos y pararán, este grandán, este grandán, triunfo veracidad. ¡Ey, golgo! Soy tu semáforo y dolor. Recibes pedacitos de mí. Nadie te comparará. de granda, este Y vas estrada, ay vos y parada, este grandad, este grandad, vivir el viva, este grandad, este grandad, y vas estrada, ay vos y parada, este grandad, este grandad y ay Magdalena. Hore zantzte, Mortal Kombat en 6 de granda bestia Erdi rock, erdi punk eta erdi metala Bai, hiru e, erdiko abesti bat <laughs> Abesti bakarra Eta, eta bueno, saioarekin pues, jarraitzeko e, Bai, hemen dago Saioarekin jarraitzeko e, e, Moonlight, e, berkatu, Bornholm taldea dakarkigu Disko berriak aleatu dute Bornholm hauek, e, Ungari arrak Inexorable Defiance, da irugarren lan honetako izena, eta taldearen hitzetan giztadirearen zintzotasuna espiritualare, espiritualaren berretorrera, jainko eta ideologia gezurti, gezurtiak bertan bera usteko momentua, mundu modernean arkako altxamendu bezala definitzen dute. Black Metala, or Borthomen, Moonlight Wanderer. jendeak nola deskribatzen noen beredisko propio, ez? <laughs> <I, laughs> <gül> Imaginazioa baduta. Zeina hundita zuna, ez <laughs> zu momentu batzuetan, da, da, bastante sorpresiba. Eta bai, e, e, Mortal Kombatalekoek nola deskribatzen zuten euren burua, ez da? Ba, bueno, e, nik e, <laughs> esto la ez du, bat suzio lez dela, ez? Faraoi katu oia, ez? Eta bon, divertigarria da, divertigarria eta nondik ateratzen ditugu ez? Eta Zoro guztia, hauek ezta. Bagaik. Hau, abesti, hau... Zergatik jarrezu abesti, hau e, ez da, hau. Gazki... Hau da, hau da gero. Gazki antaratu duzu? Zun mobilizara. PAUSA! PAUSA! Bale, hau guztatzea gehiago. <risa> <risa> <risa> ez, a berre sorpresa eman dugu edo jendea... Uh, imaginatu bat, entzulak ditugula, ez? Momentu batez. Eta... <risa> Eta, da dakate la er sorpresa set talde Jarriko duez duzu, gainera bueno, ere Mikel Bezarrak esan e, jartzen zu mezun e, jartzen zu, Eta Et eh aste batzutetan egonderant zuten, ez? Eta eta gustatu zaiola, ez? Ui ikaragarria, pero gustaita o gender, gustatzen zaiola, eta. Ai, se se estima gutxian bezu. Ah, ez ez, Mikel estima pillo badokat. 40 cmko estima an katartean <laughs> non ateratzen ditugu talde zorro hauek ayer non dikan ateratzen dituzu zuriak? non dikan ateratzen dituzu ideiak bataldeak taldeak hartzeko eh, txu momentu bat eh abesatzen ah, du goren eh, Ez dugula, hori, esan lehen esan duguna, ez, eh, ez dugula... Azteko makarra da gaur, eta beraz, baneo edo zute Amar minutuz hori, ba, irratia itzali edo joan gitero, zerbait Amar minutuko pixa, nahi duzute bezala, ba, ba, bueno, pues, ba, orain entzango a pixkaot paja, Pero bueno, paja, baina ne, eh, interesgarria, ez? Porque ba, igual ez edo eh? zuten nondekan deskargatu, Ez markatu eh, doainik erosi interneten bidez musika e, música está non decan erosi zakete haiet duan interneten bides. Bueno, va ba, nik eh eu femismo nik deskargatzen dut musika bileku leku oh, nagusitateik. Oh, pirata, jaque sparro. Eta bueno, Lena litzateke eh metal epic, e, metal epic site Eta metal, bueno, metal epic jartzen batzuta aurkituko da Eta hor zelatzen elektronika ez da? <laughs> ez Hor e, estilo nagusia egira e, Heavy metal, power metal, neoklasikoa gero e, Death e, melodikoa eta hor hmm. lako neko talde daude Et bai bat ez ere estilo hiek lirateke Dago, da, eskintza asko dago Bai, dizka bai. Desiente jartzea dituzte bai bai Eta Gaina bitxia da, ez zuk esaten duzun hori, eh Ez, ez ditut deskargatzen egiten. Hemen ez ditut zu deskargatzen Zuge, bueno Deskargatzen duzu, preview bat. Bai, ez bai, bai, noski, noski, noski. Bai, entzuten dugu... Diska da, eh, baina da, prebiu. En, entzuten dugu aldiz bat, eta gero borratzen dugu, beti bezala, bai, bai. Tipoak beti, beti jartzen du, gori jartzen du. Baina, bai, bai. Jetsi ezazur, ea guztatzen zaizuen. Important note, I don't reap any of those albums, eta ez jartzen du dela, ba, entzuteko, eta interesatzeko musikaregen gatik, eta gero, ba, erostea animatzen du jendea. Na, bueno... <laughs> E... Bez taldeatetik, jasan, diskan, taldeaz egutako asko zenituk deskobrituko Bai, sa... bai, hori, hori, bai, kondutan izateko zerbait da, zeren horri e, alde hauek, e, jende asko igar kontan eongo da, sobretu Flanders dienak ez Hau eke esatzen dien, oh, eskela que dute ez zer Baina, egia eh, dena, hor ba, lako ez aldek ba, ez ba leude, ez ba leik... Ondo, onda, segi! Ez ba leude, <laughs> ba, or, alako, alako talde pilo bat ez genitu lan, zungo ez? Bai, bai, bai. Eh, Negoatzen ez batzuk eh, ezagutara zi nindu zulela, uste dut hori esaten da. Eh, Mor Numetalo nora zen? Life Numetalo. Life Numetalo hor. Eh, bai. Batez ere metal alternatibo eta non-metal eh, stiloak... Bai, batez ere hori. Hiltzen dira, eta horre, da, da bastantik entesgarre, gartzen du... Eh, no da, eh, tekstu txiki bat, pixka bat, eh, bai. taldari buruz, eta bueno... Bore mm -hmm. gehienak dira, horri alde gehienak dira jendeak gartzen du, igotzen du abesti, o, igotzen ditu diskoak, eta jazta ez, e, gehienez disko enzer, abesti entzerren da, eta eta zer gehiago. Eta da, bueno, da, ez, ez da marroi bat, baina da, nekagarria da, ez? Ja joen, igotzen dut, ez? Norbaite egin dezala ere partez, baina, hmm. bueno, da kontutan izatekoa da hori, ba, ere bai taldeari buruz, ba, informazio zertxe baita goteaz da. Gaineta, gaine hau egune batean da, honetan, ba, da, da, pertsona igotzen dituztela ladiskalak. Hmm. Orduan horrekin lortzen duzu... Pff. Osa, kriston musika pila hori bai, Bari eta e, bat ere, bai Osa, Espainia, e, espainio listunak dira, Sudamerikarrak edo Espainiarren bat Baina alare, iristen dira kriston musika pillara. Bai, bai, bai, bai, eta hortikan hartugu talde, talde xente Eta izaten da, bueno, e, talde berriak kuriositate e, hori bat duzute, ez? Nik, e, bueno, jende gutxi ezagutzen duen badaka, duela kuriositate hori ba Ba, talde berriak ezagutzeko ez, baina e, hori kuriosetate bat duzute, ba, ari ez hori Live New Metal e, web horri alde hori, ba da, ja. bastante, bastante interesgarria ez. Bai, hainera honetan errexea da aurkitzea talde guztiak. Goian du, home, e, bandas eta hor dituzu talde guztiak eta musika guztiak. Bestean ordea dea, zaiagoa da aurkitzea... Bai, agian etiketaren bidez bilatu edo... Baina, bai bai, hor... Gurti zarrisa da eta ikusten duzu zen, zenbateko artxiboa duten eta zondo dagoia zen. Bai, da bai neozetzi behatzu, kontrol efe eta hori idatzi izena eta zaur aski horra horkituko Eta, bueno, ba, nere partez, e, bueno, batez ere Metal Libre entartea egiten dutalako, edo, bueno, guztaten zaitu hori entarte hori egitea, edo talde libreak ezagutaraztea, era batean edo bestean, eta, bueno, nere partez e, Free Metal Albums e, web horrialdea bastante desientetan de de biratzen dut, e, hori esan, lehen esan duan bezala, ba, bueno, pixkaetan mezukaitz egiten dut e, tipoarekin, eta da, bueno, e, kuriosoa da, ez da, segurenek ez da kompletoena edo betena edo eskaintza gehiena duena baina egia da ba, maizero ba, aktualizatzen duela eta talde behirreak sartzen dituela eta zentzu horretan dago dago bastante ondo, ba. bueno, egia da, azken finean, ba, horrelako talde pilo bat ez ditugula entzungo behin entzungo ditugula eta, eta, kao, Baina e, egia da, ba, bueno, joaten dela berritzen duela bastante maizero, eta eta e, eskaintza asko jartzen duela, eta gehienetan, ba, ba, bastante kalitatezkoak, ez? Askotan dira, bueno, dira bastante kutreak, hone, adiez, e, igotzen dupiat, e, black eta dez, eta daude, pues bueno, black, blackero eta dezero askok dakate, ba, nola baiteko, ba, adorazioa, ez? E, klasiko eh, black metal klasiko horrekiko eta ia da ba, black metal hasierako black metal hori ba zela oso gaizki eta oso garajeroa zela eta azkenan ba fiskat zentsoreetan jarraitzen dute eta eta askotan ateratzen dira ba, gauzak gausak ez dira losantzungariek ez? baina gero topatzen zara ba, bueno, gaur topatu da eta beste honekin fiskat egingo ditut koneksioa ba, beste horrialde bat e, bastante bueno, bastanteiz e, orain dela egun batzuk ezagutu nuen eta eta bueno, e, asko gustatu zait eta bueno, gaur komentatu diet eta da metalgidodoilibre.org e, go horrialdean non e, bueno, tipoa jartzen ditu bueno, taldeak eta joatea bertzen dago eskaintza pillo bat eta ezagutu ditut batez ere ba, egun orain dela egun batzuk jarri zuten e, bilduma bat... ba talde guztien artean, in, eh, bueno, atera dituzten talde guztien artean mm -hmm. e, bilduma bat, baina batez ere libreak jarratzen dituzten ta, libreak ezetan jarratzen dituzten talde taldeun inguruan. Hau da, talde uh -huh. pilo bat atertzutela, disko bat e, disko bat e, lizentzia libre batekin eta gero pasatzen dira copyright berri berriro edo posa ez dakit, igual leen diska zagu, gehiago zagutarazteko batertzute librean. Eta urrengoa ba ez ez. Eta honetan egin dutena, ba, bueno, bildunma bat, eta horretan atera dute ba, ba, ori, metal talde libreak, baina e, libreak izaten jarretzen dituztenak, jarretzen dutenak ez. Eta, bueno, da bi diskoko errekopilazio bat da, e, amabia besti disko bagoitzeko, da oso interzgarria, eta hemen denei gomendatzen izot, ba, ori, e, metal gidoi libre ue borri aldean. E, aurkitu dezake zutena eta gainera hainbat eta hain taldez berdin ba, ba bueno e, eskaintza guzteak beteko dituztenak, ez? Mm. Eta bueno, honekin pixkatu ere bai lotura ja txen lotura egin horretik, atxen oi. txo batean godugu. Bai, bale, e... bale, utziko dizuta atxen txo bat, guazten pixeak itera, <gülüyor> Algarazia. Antxe de Radio. Antxe, nola utzi dut pasillo guztia, horri arribar ez korrika. Eta... <tose> E, eta hori, ba, ere bueno, metal librearek metal librearen inguran dauden blogoiek, eh, blog edo tartoiek biratzeko, ba, bueno, azken, eh, gero da, gehiotak daude, baina, bueno, haundienak, eh, ba, gehiotak da, gehiotak da, gehiotak dituenak, oiei dia. Eh, dago bat, eh, Open Metal Cast izena duela, eta Open Metal Cast, da, bueno, web orrialde bat, eta gainera, podcast bat egiteute, edo interneteko irratxaio bat, non, eh, bueno, ba, Muzika metal-libraaren tal, e, taldeak hartzen dituzte eta hor jartzen dituzte ez? Eta da bueno, oso ondo produzituta, oso esku bezala, oza, beraik serio egiten dute ez? Eta da, da bastante, e, gainea, abesti selekzioa izaten da bastante ona, niri guztaten zai bastante Hori bilatu interneten, hori, open metal cast, e, doan jetxi alde zake zuten nahi, du, nahi duzuten bezala E, eta, bueno, niri, bueno, guztatzen, nek hortikana or, atzituzte, at, atzituz gehien bat, gero daude talde batzuk, ba, bueno, bere momentuan kudai taldea bilatzen atzen ogan nintzen, eta ohartu nintzen, bara, bere lehen diska libre, oza, kre, ez, lehen talderen bi diskak e, libreak direla, kratiko homoz direla, eta man bueno, nintzen, zan sorpresa bere momentuan, eta zan nuen, bai, horrela, bai, metal libre bai, bai, bai. Eta, bueno, nikai amaitzeko, e, babi huegunen horietaz gain, azkenan da, deskubritzeko e, aukera baten dutena musikaz metal estilo ezberdinak. Horretaz gain, badauegune ba, ba bat, e, gratis musika izenekoa. Gratis musika? Eta hor denetadik dago. Osa, Zea raroa, zeren dira beats, inoiz ez dira labiatzen, nes? Googleen edo interneten generalean, nes? Gratis musika Joe, Me ez nuk men ja toco. Me jandé igual es de Eta bueno, benetatik dago reggaeton, eh reggaeton dago. Eh bueno, benetatik. Egun batean inbarko metal garraxi bat berezia reggaeton. Reggaeton Vai. edition. Reggaeton metal garraxia, oso oso compatible da. Ez ba, bueno, eh eh webhone honetan badago categoria bat e, metal Iagro, deitzen da, metal, metal eta, agro, bueno, metal, e, sa, hor sartuta, badira ba di, ba diskografia de xente, eta, bueno, noiz beinkaba da aukera, ba, e, talde berriak ere, agertzen dira pisketenetatik, eta, bueno, beste aukera da. Bai, de toste aukera pilo eta pilo bat. Eh, azkenean da, bueno, zuek izango dutute gainera zuen web orri alde favoritoa, ez dakit taringa edo na iduzutenena, baina bueno, eh, guk esan dituguna gutxegore da, eh, musikan, ba, bueno, eh, ber artea, muzikaren muzik eh, diskoak eta holakoa jartzen dituztean bakarrik ez? Eh? Eee, gomenda, bueno, gomenda, gombi datzen da izuegu, ba, bueno, i, komentariotan idaztera, aber, ze, zuek, ze, zeue ze horreletan behiratzen duzute, ba, ez dakit, nordakia, gean sorpresa eramaten dut, ba, esatu, joe, posao, realda da superona, eta ez nuen ezagutzen, ez? Gratis musika, jo, ze, ikze, hua! <laughs> oh, oh, oh! Bale, <laughs> bale, bale, bale, bale, eta, eta, bueno, eta honekin pixka bukatuko dugu paja hau, ezta, eee, no bai. nola esatea paja euskeraz? Zietan ino datzen... Eh, Zietan ino datzen... Gero behiratuko. <laughs> Zuen burua ezagutzea, ere bai... Ez eh, <laughs> eh, txist ez... Eh, txarra... Eh, eta, bueno, bai, mendikan berriro... Kaiso paja entzuten... Entz, ez zineten guztiak eta joan zaretena... Kumunera zerbait jatera... <laughs> kumunera rin... zerbait jatera? <laughs> bai, bai. Ah, A ver, Metal Garra da eskate, ba bueno, Cristonaco zaletasun ez eta raroak batzutan, ezta? Eta bueno, nor daki? Ba, comunera Juate Juan zer jatera ez? Ba, bakoitzaren bueno, ba, askatasunean dago, ez da? Niko, zantariko, ah, eh Programa hori, eta super superrondo Opa Benga, hande, jarraitu <laughs> Nine Inch Nails, bueno. nails. Bai, Goazen jartzea abestea abesti bat Hora eh, ingoan ekartzen dudana eh, bueno, Terrible Lie eh, abestiaren cover, da, cover bat da Nine Inch Nails taldearen cover, eh, cover bat da eh Trent Reznor musikariak eh, disko berria du eskutartean eta zuzeneko kontzertutarako beraeekin dijoazten musikarien artean aldaketak egin ditu. Gora ezagun, eh Trent Reznor 99eko eh musikari bakarra dela, bera da taldearen burua, eh, eta bueno, berak aukeratzen ditun ze musikari sartzen ditu bere bandan zuzenan jotzeko eta sentzuk ez. Etapa berri honetan, Eric Avery, James Addiction taldekoa, Adrian Biliu, King Crissom taldekoa, Josh Eutis, Telefon Tel Aviv taldekoa, e, izango dira berriak, eta gainera Alessandro Cortini eta Ian Rabin, e, musikariak aurreko formaziotik mantenduko dira. Entzungo dugun, izango bezala, The, New e, The Newly Dates e, talderen Terrible Lie. metal carrasia mire metal sweet intro, hace envidia más tendría su aquí, me cago en la leche <risa> Halduzu jendea, alduzu uh, egin... Orraizekin. Ez dakat jendea. Zure naia, zure... Usta, bueno, nena nahi ez dion galdetu. Ah, eta ganean, nena nahi da. Badaki, zure billobarekin alduzu grabatu, esaten... Bai, ben, nere billobak esaten du, nahi dunean. Jartzen dugu bai, telefonan bere bere amarekin, ta, eta, galde, oza, entzuten du bere amarekin, bai, galditzen da, en plan, de, ui, ui, nondik ane tortzen dago, da oda, magia, ez da. Ke lor. Zer, zer, a ber, ba, aurkestu, esan, zerbait, bai. Metal 16 zer karregaituz gaur. Bai. Bueno, ba, gaurkoan... Kero denbora, eh... eh? denbora ez <laughs> diguen maten. Eh? Kero denbora ez diguen maten, ta, ito gehi minutoko pausa, ba, oiek. <laughs> ba, denbora, bat, bueno, da, <coughs> egon eizetalde honekin hor dantzaka, eta... <laughs> eta esan dut. Paso dobleak, da? Gainera, eh? Paso dobleak, eta... Bai. Eta eldua, Bachata. agarrauz. Batxata. Batxata da, batxata. <risa> e, eta, bueno, gainera, ba, duela aste batzuk Madridetik ebe, proiektuan etorri ziren batzuk, eta bai ustu batek batzuen hor e, kontzertu batean, edo egonda argazkiak e, Sonic Syndicate taldeko jendarekin eta esan dut, bueno, ba, bada momentu egokia e, talde hau ekartzeko. Suediatik e, datorren talde hau e, Metalcore melodiko, metalcorearen inguruan mugitzen da Eta bueno, 2002an sortu zen taldean eta hasieran Fallen Angels izena izenpean jotzen zuten Eta izen horrekin, hiru bueno, e, demo kaleratu zituzten Fall From Heaven, Black Lotus eta Extinction izenekoak eta behin izena aldatuta lehenengo diska e, kaleratu zuten, diska osoa, Eden Fire izenekoa. eta bueno, e, diska horri esker, asiz diren e, e, birak ematen eta, bueno, ba, bira horretan zehar, e, urte horretan 2006an zenbait taldak eta ziren e, taldearen barnean eta behin, bueno, ba, pixkate osatu edo <coughs> finkotu zela eh, orduko, orduko taldea eh ba nuclear blast eh, talde <coughs> diskografika potentarekin gaine siniatu zuten plato jaten duzu saioa egin tartean hori zuko metal garrasia professionaltasuna <haha> <laughs> eh joan Ni hemos estudiado. Ah, bai. <risa> e, nuclear e, Blast Diskografika famatuaren e, Txapelketa batean parte hartu zuten Kristo, bueno, 1500 talderekin e, batera eta hiru chapeldunen artean. <risa> bai, aldi berean Royal Rumble <risa> talderoa izantzen. E, eta hiru garaien artean gelditu ziren eta, bueno, ba, kontratu bat zientzia lortu zuten e, disketxe honekin eta taldea ba bueno, paso, paso handi bat emanzun honekin, ez? Eta Only in, hu, in Human, instanteko diska kaleratuzten horri esker 2007an. Eta bueno, wakenen, eta e, festival Potenteetan tan e, jo zuten, amor e, amor batera ere Beste tur batzuk eman zuten, zituzten herrialde ezberdinetan zehar Eta e, bi mila zortzian e, kaleatuzuten, e, bon, gaur entzungo dugun abestia atero duan diska, e, Love and Other Disasters izenekoa Eta bueno, di, e, urte horretako berria izan zen e, bataldeko basuiolea Karin Axelson Ba, metaleko eh, no la, revolver eh, aldizkarian, metalaren eh, emakume beroenak, gero. Oi, oi, oi, orduan. Hortikan hazi bat zinen, beroenak, azinen, or, beroen, ah, hortika, nazi, nazi, azinen, beroenak emakume ja. meta, ez, ez da ondo. Beletzen. Ez, gure mila eta mila eta mila eta mila eta mila eta ditugunak mundu osoan zehar, gero sei deskarga ditugu, azkeneko zaiotik. Baina gure mila eta mila eta mila eta zaleak daude bilatzen horrein. Nola izena dut esan berriro mesedez? Karin Axelsson. Karin Axelsson, osea... Bilatu, bilatu, bilatu, no? Dago, dago bastante hona, baina... Eh, Makillatzen bueno, da, bende... ate bat bezala. Um, arrazki batzutan bai, ba, bestetan kontzertutan... Normala gertzen da. Da pixka bat, Metal Sixteen zentzu baten... Zeren, nigo tzen ez, ateatzenean... Bueno, eh, azidean famatu pixka egiten... Eh, Rise to Fall tal de Bilbo tarram... Konparatzen zutela... Eh, bastante eh, Sonic Syndicateen lehenengo usteut bi diskoakin usteu mm. leheno bi diskoekin eta gero jendear re, juandarren negatzen talde on, talde honekiko bai, bai. bai kontua da, da bueno pixka beti hartzen dena ez jo dira talde kideak eh aldatzen ala no no aldatzen egin eh, eh, dira eh komertzialak direla ez direla uh, kritiko dute diskak <laughs> <laughs> bueno eh pff. Hori da, kontuaz. 2000 beratzean e, ba, orduko abeslariak utzi zuen taldea, e, sartu zen Nathan James Biggs e, orain taldeko hotxgarbiak egiten dituna, eta gero ja azken diska e, 2004an kale zuten We Rule The Night izenekoa, eta bertan ba, abeslari eta taldearen sortzaia e, Richard Sunezonek Taldea hau zizuen, arrazoi horren esaten zuen e, taldearen estilo berriarekin etzegola 2 uh. Eta... Eta... Nosantros antes nuna, molabamos. Eta bueno, batzutan e, egiten duen bezala e, aitorrek e, brearmi armasarea edo Bai patu, hurrengo ba, aldean metalga e, sistin edo ekartzen dugula ba, Karriko dute aipatutako honek e, Richard Sunezonek e, sortutako taldea Den gaide, den gaide izanekoa Eta, bueno, zuek, zaleak, lasai gogoratu bakarrekan Karin Axelsonzen, ez? <risa> bai, mantendu izten hori, bilatu Googleen eta, bueno, ba. Pastaki. Eta bitartean entzungo dugu... Pagiatu edo... Ah, bo, ez, ez, ez, ez, noskin, noskin, musikantzun. Musikantzun. Eta aldiberean nahi bauzute bi gauzak egin, e, entzungo dugu bestiaren bideoa interesgarria da. Emakume multitaskin edo multitarea egin dezakezu bi gauzak batera. Eta bueno, beraz entzungo dugu Sonic Syndicate talaren Jack of Diamonds. Sony Syndicate suedi arrak Zai okoto bordula Beintzat bukatu ondo Horira Eta ba, iba, bueno, ba, ya, zta, ya zaila bukatu dugu Barkatu sartu guen paja erdian Baina, bueno, zen paja interesgarria Eta faltatzen zaigu kolaboratzaia Goboratu, nebensu izan kolaboratzaia Zerbai Bidali edo erabatean Nogu bestean atera, zure Lagunak edo ama eh, Agurtu Ba, egin dezakezu, etorrezaitezke edo, grabatu eta bidaliguri, eta izango zara famatua gu ditugu bi ferrarior kampuan eta miloika euro kontuan, ez? Horla da, metal garrasia. Bai, ezo ma... Ba, hori, beti dela eskerrik asko entzutegatik... E, badakizue, lehen esan dugu, eta esango du berriro metalgarrazia.wordpress.com da gure bloga eta hor raskaitu dezakezute basai guztia kar hor komentatu alde e, egin eta dakagu ere bai seksi bat, super interesgarria e, izan dula e, seksi interesgarria, dituko digu Momentuz, porque eh, link interesgarriak ah. <risa> Que pretenziosos somos Link interesgarriak Igual ez dira interesgarriak, baina <risa> ba, Link, link interesgarriak Eta hor pixka jartzen dugu, ba, nundi kanatzen dugu Musika, eta bueno, taldeak eh, Talde interesgarriak, eta bar Eta da bastante, eta go, mola bastante e, Eta bueno, gainera pues, bueno, Facebooken gaude Facebook.com barra Eta Twitteren gaude, habildua metalgarrasia. Jarraitu, e, izan gara-gara pila bat pertsona eta ingo dugu, ba, oskristonako fiesta hor, e, festa hor, twitter, enaz, izango da ikaragarria. <risa> <risa> <risa> eta ni biha bukatu nik ezakizten. Anderren monologo amaitu da, <risa> eta, bueno, nik amaitzeko esan, e, entzuten ari garen e, abestia, e, banda poloniaar batena dela e, duela, este batzuk idatzi zigutela e, metalgarresiako Facebookean, Eskatzen ba, bueno, alba genuen e, be, beraien musika, beraien EPA e, edatzea eta, bueno, e, beraien uegunean inset.net.pl Ez biak jarri barriak. Bai, bai. E, eta da poloniako atzizkia. Horria eta horrentzun dezakezue... Last Breath... Nola izan bai, taldea, last. lehenengo? Inset. Inset. Nola izan du EPA? Last Breath. Last Breath azkeneko arnaza. Ba orduzute. Eh, inz, in, in, set, in, seten, in set, last breath. Es. es. Epe, epea da. Eta bestean naiz dena du. Sunday hordes, Sunday hordes eh mm, putak edo Hordak nordak. Ah, n, barkatu. <laughs> <konfundito laughs> Ez da que no la Hordes, hm, eh, mm, Eta honekin eh, agurtze gara beste utze batera go, eskerrik asko entzutegatik. Agur. Agur ah, danei.